Loksins takk, Já, takk, Loksins. takk að vera að beðað mér með lengi búið að langa að fá því þáttum Já, takk að vera að beðað Þú jörna, það er ekki tróland sér nú komst Þú er alltaf búin að vera bara í bandaríkjónum í rosa mörg ár Já, ég er búin að vera í 11 ár mm -hmm. Og sko Ég held að þetta Já, þetta er allt saman bara, bara, svona, bara svona söðupunktur bara sem að bara átti sér staðið hjá mér bara í mínum lífi bara, bara út af öllu þessu sem er í gangi okay. bara í vor Í veist, vor? Þetta, já, Einmitt, þetta. Disruption Disruption, þetta er það er búið að bara... vera mikið disruption Það já. er gott orð My God. Já, já, þetta bara var til þess ég bara, bara fór að endur skoða allt og bara Varst ekki á leiðin heim? Sko, ég var það ekki og ég varð það heldur bara alls ekki þegar ég kom í, í haust ég kom í águst eða hvað held ég með þær ferðatískur með svona égkornin með bakvær er að ja ég gæti rekkla að vera hærna ekki einkum á mánuði þúlust okay. þá sá ég fyrir mér ég myndi kanskje fara aftur út eftir, út fyrir jól sko eða, okay. mögulega og eitthva svona þetta var þetta var allt sem bara svolti óvíst en hér ertu ennþá en hér er ég ennþá og ef ég á að vera alveg heiðarleig nú skal ég vera alveg heiðarleig þá er það auðubó að vera að bakvær og bakvær og ég sko einu stær að vera tilbúinn til að fara heim eða að gera breytingu mm -hmm. í svolítið tíma. Já, meðanjóður stúti. Ég, ég meðanjóður stúti, já. já. Þú veist, þó að þessi, þá ganga rosalega vel og búið að rosa mikið að gera hjá mér í tólustinni mm -hmm. og, og þá sko að semja. Mm -hmm. En þá er, ég veist, þá er eitthvað neginn, þú veist, bara í held kannski síðan trömm tók við ýtæki. Ókei. Það ekki. Ég er að vera ja, það er svona eitthvað nema að sjá rósa mikið af ljótum hlutum sem eru hvernig koma í hvernig na kom yfirborðið og man átt að átta sig á alls ekki sem a, sem að eru bara þeir eru ekki þú finnur ekki fyrir á Íslandi eða í Skandinavíu. Man, og man man að þegar ég var þarna úti þegar að ég notaði kom tvisöll lellei og hitti einhver Og við kyntumst og svona. Og hérna í <laughs> hérna, mana þá var sem ég heyrði í þessum mörgum eitthvað ein fólk voru að pæla að flytja til Evrópu. Já. Og talaði svo mikið um safety og ég einmitt bara safety og Þá upplifði maður bara greinlega líður svona mörgum í Bandaríkjunum eins og séu unsafe. Já. Hugsaði eins og hérna vingkurin mín hún þau eiga er með svona sumarbústaði og taka móti um ferðamönnum og svona. Og þar kommutera hjón og haus þurfa hérna er eitthvað velta fyrir sér hvernig þær eru að búa á Íslandi og og og hérna og þar er ein á spurningunum Já er ekki hérna hvernig er þú með hérna, school shootings og svona hvern er það hérna hjá ykkur er þetta fyrst líður er þetta alveg líður alveg safe að láta barni í skólan Já. þetta bara þust þetta skuli hvarla af fólki að senda barni í skólan Mhm mm og þú þarf að hafa þú virtir að spáði að kort að að, að barnið sé tilbogið eða viti hvað að gera nákvæmlega svo það kemi jarðskjálti eða eitthvað svona einhverar þetta eru bara eitthvað inn hlutur bara Þetta skot að... skot ára í skólanum. Já. Bilað. Þetta er náttlæ eitthvað sem er búið að vera af því svo tek Trump við en þetta er náttlæ eitthvað sem er í raun og verið búið að vera og undir ég, ég, ég. liggjandi bandaríkjunum í bara ára þugi eða ári sem er Það er ekkert búið að skána undir drömp, sko. Nei. En það er þessi reiði og þessi... Uh, Einhverst það er, er... Já, það er eitthvað, það er eitthvað algjörlega á mig, sko. það er uh, las ég að það veru talsvert fleiri byssur en, en fólk í bandaríkan. Já, það er það ekki bara rétt. Ég held að séu þess að 330 miljón manns en ég held, ég held að séu 400 miljón byssur. Það er glórulega. Ég hefði ekki séð byssu í lífum mínu. Nú er mig þú muntum er svo mjög bara mjög íslenskur sæklei stjörfa þar ég kom til Bandaríkja þanga til að við sáttum í einhverum í vorum í einhveru og þá var einhgur ég ætti var einhgur raunverulega stjarna og við fengum far og hann svo opnar hanska hólfið í fína reins roðnum sinnum með að Rolls Royce eða hvað, er eitthvað eller eitthvað svo fín bíll og hérna og þar eru svona bóga svona, svona smíða út svona, veist, fyrir byssum Svon hulstur. Já. Wow. Og við erum bara eitthvað. Hæ? Bissa! <laughs> <laughs> oh my god! En sem er samt svona fyrir eila frest allar sem komu til Kaliforni, þá er það samt skrítið að þið langja fara þaðan, að því þetta er að vissu leiti svona... Þetta er algjöf paradísk. Það er, paradis. er hérna, geggja veður, flott náttúra, endalust úrval af öllu, hvort sem það er hérna, aftreying, matur bara ótrúlega hæfilegrikt fólk. Já. Já. Er það þá bara kerfið og eitthvað ne einhvernig svona eitthvað undirliggjandi spenna og eitthvað sem að Já og bara fólkið og, og lífsgæðið, þú veist, sko, það kemur að bara þú veist, þú, veist, þú er ekkert gaman að vera einn í paradise. <laughs> <laughs> það er ekkert skellt, þú yeah. veist, og fjölskyldin hér og, og, og systur mínar er báðar gamir með börn. Mhm. Mm það er alveg eitthvað nema bara svona allt í einu bara þeirndeið mér bara ég get ekki mistt meiri tíma með fólki mínu og og, og, og ég, þú sést ekki það ég er ekkert að segja ég hef eitthvað eini í Los Angeles sko þú sést ja ég er náttla á, á mína bara fjö, fjölskyldu í mm -hmm. þar og, og og og hérna og ég hef alltaf með alla alla tíma búi með eh uh, fyrstibyggu við er uh, náttla saman ég almóstinunn og jó almenn alltaf búi saman mm -hmm. Öh, þú séir þú þunar mjög hamksum. Emt. Ég leyf, það er Einmitt. ekki, það er alls ekki það. Þetta er bara það er svona hvað eru sem alltinnu er bara ákkar bara forgnus að einhver vísi. Mm -hmm. Þú veist, og eins og ég, ég, ég sé, ég, kom ekki til þún til að flytja. Ég tók þessa ákkar eftir að kominingað. Ertu núna líður núna eins og sérð búna taka ákkar? Ó nei. Nei, <laughs> líður ekki nei. enda þann heldur. Nei. En ég er samt, þú veist, ég er alveg, ég komin til að vera einhuga okay. Og eh en ég finn alu þú veist, ég er að hvernig ég er kominn fyrir og svona íbúinni minni og hvernig þúst þessir hlutir eru allir ég er samt að er einhver stað bak við mér veist, ef ég þorst að eitthva ef ég ókka fara þá getið að ja er hvern er það að þú nú er ég um manast er teginum sem hljómar ekkert skríti núna en hann var mjög skríti núna þar á nokk stað þar er allt er bara bandarikingur búinn að loka er búinn að loka bandarikingin er að, bara þá atvinnuleyfi og ég sko, en hérna En það er það er flókið sko því að það er þannig að þeir eru með þúst af því er ekki með græna kortið. Einmilt. En hérna eh um, þeir þeir heldi gerir eitthvað undantekning þá erum við að fara sækja um undantekning þá er þessara komast fram til baka sko. En þetta er svolti þetta er flókið sko. En það er allt í Það var ekkert mál fyrir mig að fara til baka sko. En, en var ekkert mál fyrir að koma hinga eða? Nei, það var ekkert mál. Þá bara hvað breytt flug frá Bostonina. Já, þetta er... ah. sko. ah. okay, var já, <laughs> Og það var líka bara spilaði rosaleiga stóran þátt til í þessu sko þessari, þessu strebbi allt í einu þá uppleivdum að sé fastan allt í einu vissi ég bara ekki korti ég kæmist heim og ég var einhverum íml e samskiptum við einhverra frá Íslandi er og og steinar munna alltaf svona að svona tekka hvort að væru flug af það horu bara flug að flugur falla niður og ég bara sá ekki fram á að komast heim Og þetta er alveg, þetta er, þetta hljómar kannski eitthvað neginn, þetta hljómar ekki að stort og þetta, þetta aksilví var þegar þú ert í þessum aðstæðum þá sem þú ert frá landi burtu, þú veist ekki neitt mm -hmm. og þú veist ekki hvernig hlutnir eru að fara þróast. Og líka kannski að því við erum náttúrulega vissulegt á Íslandi búin að vera með frekar letta reglur Já. að hérna... Já. Það eru glanzo skrítnar er þú ert í Kaliforníu með eitthvað svona lockdown eða eitthvað skrítið og líka kemst ekkert lístans þá var ekkert neyndist eins og sé striðisástand sko. Já. þetta gærsamleg. Það í ah. upplifði þetta þannig. Ah. Og það voru allir þúst svo mikið fólk er var að lasið og og fólk var bara að deyja og þetta þetta er allt inn og þá vissum við líka bara miklu munna um heldur en enn núna. og já og bara tilhúsinu bara ef að efa, hvað ef einhverju einhver fjölskyldunir er lasin eða, mm -hmm. veist, og líka ég er lasin og, En já. að vera hérna núna, þú veist þér að kom núru á hérna, taka döðutalótt svona dimmasta tímanum og það er búin að vera í öllu þessi ár núna bara eitthvað þarf með bara já, eternal hva? summer Er það ekki skrítið það? Nei, ég er alltaf með svolskinn í hjarta. <gri> <gri> Eða, sko, nei, þú veist, það er ekki, en það er ekki komið en þá. Eh, Steinum sagði við mér, þegar, þegar ég, þegar ég sagði hann, ég er bara spáði að, að senda mér eitthvað að mínu og eitthvað, þú veist, og, og bara komur hans fyrir, og hún bara, já, já, já, ég er rosa án með það, nema, hérna, að þessu aðeins í vetramónuðina <gir> þegar, þegar, þegar, þegar það verða dimmara en ég er alltaf ekki orðin leið enda og ég er, þú veist, ekki eitthva, ekki komið leið á myrkruni og... En þú búið vera, því er náttúrulega þarna saman út, já. þú steinun Alma já. og síðan var steinun fyrst af ykkur þreim til að flytja heim, já. svo ert þú núna svona eiginlega, já. en Alma er en þú úti Já, já. já það er, er rosa miki að gera hjá henni í Hérna sessionum minn session er rosa sem mér vantar ennþá íslæst orði við session. Session er svona ja kóður þetta svona það sem við starta taka upp það eða? sem ég er að taka upp í ferri stúðio upptökuver. Minnstu þessu ég sé með eitthva hlæða dauða núna. Já ég, ég ég veit ekki hvað. Það er örugglega einhver að hlusta eða horfa sem bara hvað er á við. En allvæga ég ætla bara að, að hver? Hver? En, allavega, bara nota bara verða afsaka ég ætla nota þetta orð. Það er sem hérna get ég rosa miki unnið rafrendt að, að því ég er að vinna rosa mikið fyrir sjómarp og, og svona og, já, meira sjómarpöldunum bjómyndir Hvað er það að gera? Ég er semja Þetta er eiginlega svona bakgrunns tónlist. þetta er ekki, þú veist hérna fallega fallega fjöðluspilið Ég heldur sko, er þetta eins og í svona raunverulega þáttum að þá eru Þá spilast þú baku pop, pop, oftast poptónlist eða rocktónlist eða eitthvað svo leiðis. Já. Þú heyrir ekkit endilega hvað þetta er. Og oft finnst þér þetta familjar, þú veist þið finnst þér þetta kannski vera eins og já, er, er þetta kannski brittni, er þetta kannski eitthvað þannig að mm -hmm. þú spáir ekkit í það. En þá er þetta lög sem að fyrirtækin kaupa bara banka af og, og geta þá bara nota, nota þú veist, erum við textan og velja kannski eitthvað textan eins og ávið í atriðinu. Ok. Eða hvernig fílingurinn er. Ertu eitthvað svona, hérna, þetta er svo, pay us you play eða ertu á einhverjum samningum þar sem að þú, veist, farið ba bara að borga fyrir hvert lag? Ég farið bara að borga fyrir hvert lag, já. Og hérna, þau bara að kaupa af okkur lögin, basically. Þau búin til lög að af okkur. Og svo, hérna, já, og svo bara, þú veist, bara að þetta að spila því, framgangur netflix þáttum og einhverum. Um langan aðeins að spyrja út í sko Kaliforníu og bara LA, þessi mm. borg mm -hmm. þar sem allir eru að reyna meika. Þetta er almennara enn að segja að vera eitthvað með að reyna hérna komast að framfæri tónlistars fransanum. Það er miklu meira enn að segja það. Þeir hérna, er þig allar áttir eins og, veist, komið þarna út og fyrst eruðu með að koma hugmyndum að þeir bara hljóm og síðan eitthvað ne snona smátt og smátt fer sjá já hefur það er eitthva tækifæri fyrir mig ekkert nær semja annur er þar er eitthva tækifæri fyrir mig í þessu og mm. þessu og og, og þetta fer eitthva í nýjungar aðrar áttir af að því maður er hérna Já sko fyrir okkur við erum alltaf verið svo samstiga sko þaust þannig að ég heldta fyrir okkur var þetta þannig að þegar við byrjuðum að gera aðrar hluti að þá varðu af því við ákvæðum allra að gera aðrar hluti okay. vorum sko eða þá ja þetta var þetta var bara svo sná vera í bandi og vinna saman svona lengi og á þessum tíma búa saman Nei. að hérna allt í einu svona að standa framme fyrir þér í ákvörðuna bara svona hei, ég var bara að segja þetta gott það var alveg það var erfitt þú veist, það var, það var tjena, 2000 2000 var það ekki það er að ég gerði greininum ykkur í mógan? Jú, þú gerðir einmitt greinin a... það, að... 15, hlust, það eru hættar það eru hættar um, það var 2013 og það þú vissu 2013 14 eða eitthvað en þá þá varð alveg bógu að vera svona undir neðri heldi í gott ár sko. Mm -hmm. og, já, þetta þær... var alveg bógu að vera ferðalag sko. ein hérna margir búnir að gleymast hvað við, þú vissu þeir voru alveg að spila þegar þe voru í Brétlandi hérna bara fullum vembley og já, það vi... var alveg bógu að vera alvarlegur journey spila. sko. Bila. Og ég held þetta síga aldrei inn hjá okkur við áttuum okkur aldrei aði hvað það var stórt. Mhm. Mm Þeir kannt skipa bara við erum fullarnar konur bara. Mhm. Ha? Bara við fórum 7 á Wembley og við vorum bara að spila fyrir þá 12 til 18000 manns á hvert einasta kvöldi og Mhm. Mm og við fórum 3 tónleikaferðalög um allt Bretland bara upp og niður sko. Bar það þeirra, var þá einar umbúsmaðurinn ykkur? Þá var einar umbúsmaðurinn okkar og þá voru við á samning hjá Universal í Bredlandi. Mm -hmm. Þá var þetta sem sagt annað árið í Nælón er satt saman 2004 og bara gengur hérna rosalega vel í hérna 2004-2005 er heldig þegar við uh, skrifum undir samning að gerum samning við Universal og svo kjálfarða því, þá kemur plát út að einsku. og hún er gefinn út 2006 og það bara, allt það ár, það var bara ég var ekkert heima að mér ja. það ár, ég, ég, bjó, ég bjó bara meir og minna í bretlandi Hvað ollið hva, hva, því að, að því það er alveg bara, bretland allir líka stórt og London, og hva, það er ekkert eins og því að það hafa verið eina stelpubandi að reyna að ná í gegn, hvað var það sem Sæk að, ég... að gerða að verkum, þú veist, að þið náðu því gegn á Así við vorum íslenskar og mm -hmm. við vorum gera við vorum ekki að gera típiska poptónlist á þessum tíma Nei. sko. Við vorum að gera svoltið svona svona fogi eða þú veist þetta þetta, þetta er svo losing a er ekkert eitthvað steltubands. Lag, þú veist það er ekki típist svona ekkert bubblegum pop. Sori kaup slett er ennþá, með er ennfá enn að leita mér að orðum að allski ekki slættum. Alltaf góðs slættum Er núna það. Er margir sem slætta meira en þú þoðir að þeir, hafa búið öll, öll árin. Sko. Já, ég bý því að hafa búið með með íslsku menneskja. Er það ekki líka dalti gott þegar maður er í svona að því maður sérra í Bandaríkjunum og sérstaklega kanskje Elley a þá verður fólk svona svolti Elleys. En ef þú með, með íslenskum vinum þínum eða vinkonum allan já. tíman, þá ertu með þessi íslensku hjartengingu, já. er það ekki? Jú, jú, og við erum líka alveg búin að lyftast frá jörðinu, sko, nokkursinnum, sko, mm -hmm. þú veist, en þannig að ég held að sem betur fyrir eru alltaf alltaf önnur að draga hinna niður og, og eins og bara þegar sko veist, já, bara þegar þetta ævintýri svona var að breyta, þess að því við náttúrulega, við erum það sko brettlandi 2006 og svo 2007 svona verið við einu smá vinnu svo afn í kringum 2008 2009 þá varðu svo mikið breytingu bandinu þá hérna þá hættir Emilía ég heldi sé farri með rétt mál rétt mm -hmm. tíma og, og þá bara breytum við alvegum tökum við alfurum við bara elvinn í gangír og það er þá sem við förum til bandarækina mm -hmm. og gerum hennan stóra samning við hérna Hollywood Records mm -hmm. sem er major label under Disney mm -hmm. og, og það er svona eftir því líkur að þá förum við í svona major ham og það er veist, það er það að Charlie skefur út í no. píð no. og það var rosa mikið við vi megum gera það sem við viljum við erum að gera það tónlist sem okkur langt að gera og og heitna, og það er afna á þriðum tíma sem að stoppa it go erum að vinna og sem ég kemst stoppa it á þriðum tíma og sem ég bara eiga fann þann að það var eingur bílskúr bara fyrir mörg og mörg ormsíðum þá voru það einguru bandistrákkarir í versló mhm mm og hérna og ja þá voru þúist þetta var rebelar þeir já, þeir sem að vera rebelar ja þar þeim árum svona, þetta er þunna það þá voru Það varu hausir, það var eins og nokkur svoltið svona, þú veist, hvað er við að gera hvað næst og þúst reyna vera að Það fengi hvað það hérna afsýr þú náttla byrjaði í nylon. Og, og það vakt ekkert litla athygli, þetta var náttla bara lífið eitthvað var bara í raumurlega samvarpi. Og síðan hérna mann bara eftir viðbrögðunum þar er allt í neðan Charlie og því alltaf með einhverra nýja klippingu já, og allt. Það var mjög þetta hristi upp í og það var alveg villjandi vöðminn alnáttur þegar sko þegar auðmengja pappi minn hefna, sá myndbandið í fyrsta skipti þá hafði þess að þá hafði við verið að þá búið að vinna í þessum myndbandi við monster hérna lægið mm -hmm. ég veit ekki hvort að þú manst eftir því en það er það er svona smá klúrt jú, jú, ég mæla <laughs> það er svona vintage klúrt það er svona mm -hmm. mýst þetta, mýst þetta mjög flott sko eða, þetta, er, þetta er svaka svaka agresivt mm -hmm. og, og það var náttúrulega bara viljandi gert, við ætlum bara að gera eitthvað bara, það eitthvað sem ég bara myndir sýst upp fólki og og þá var sérst, yfirleitt sendi maður svona á fólki sitt fyrst og leifir því að sjá en ég var ekki búin að senda það á neitt þannig að þetta byrti steldi bara á vísi eða eitthvað og sýstir mín fær sýmtál frá pappa mínum sem er í smá smá svona panik, svona, ertu búin að sjá myndbandið? <laughs> og sýstu mín bara, hvað er tala um? Ertu búin sjá myndbandið á sýstuunni? <laughs> <laughs> Þetta er bara klám! Þetta er bara klám! Og sýstu mín bara, hvað er minn alnáttur, hvað er hann tala um? Pappi skellir á, hringist þá sér mömmu og mamma er á einhverjum hátæðisfundi mm -hmm. og hon egua tekur upp síman og og pappi alveg stresskasti ertu búin að sjá þetta þetta er klám <tjöld> <tjöld> og mamma náttúrulega í miðumfundi í sko herta mér aldrei slei sú hratt honum bara ég myndum mér bara það að versta ég myndum að mér bara það var bara komi eitthvað klámmyndband með eitthvað stjörpu sem er lekið eitthvað hræðilegt og <tjöld> netið þannig að mamma sá myndbandið þá var þetta bara þetta var mjög flott mhm nei mjög ánægandi Pappa mínum var með heldum. En minni er að þú sagðir við mig einhver tíma þegar ég var úti og kyntist ykkur. Þar þúst það var þetta blind spot í hausnum okkur þegar þú sagðir ég geturu ímyndað þér selvi ef að lífið þitt hefði verið í raunverulega sjóngvarpi þegar þú varst 18 19 ára gamal. Ja. Og svo væru allir í dag bara en Aur var þú alveg urðu þetta bara en þau eins og þær var 18 Já, ég veit það. <laughs> það er nákala hending sko. Það hlýtur að vera ógnilega skríti af því þú náttla fengu svo svakalega stórt plattform þegar þeir voru svo ungir og bara, veginn, þá bara einhvernig þá urðu þeir bara mega þjóðþektar. Og svo eruðu endu bara Clara in Nylon, almenn Nylon, þú urðu þetta bara en eins og þær voru. Sem ég bara, sem ég er mjög stolt af. Það mm -hmm. fólk sem byrja Clara gofarð. Þú vissu það er bara þetta er og þetta er bara það sem að starta í mínum ferli og það bara brún að gefa mér bara laði grunn fyrir bara stórkostlegt lífi fyrir mig. Ég er ófboðslega þakklát fyrir þetta. Mm -hmm. En eins og segir þetta er náttla við við vorum við allar svörðum auglýsingu. Við fórum í prófur mm -hmm. og við svörðum allar auglýsingu sem segir leitum að söngkonum sem geta komið fram, sungið og dansa og það kom, hvergið fram í úlsingun hvað þetta væri Nei. þannig við vissum ekkert hvað við varum að fara út í og þetta voru bara alltingur að pröfu allar teknar tekna upp og syngja og dansa og svo eru okkur bara tilkynnt þegar við þri ár vorum eftir við einar kallar okkur á fund og við skrifstöðu bankastært á þessum tíma og við mætum aðna þri ár. ég, Alma og steinnun Emilia kom bættist við setna mm -hmm. og hérna og ég mann bara eftir að setja þetta með tveimur ókunnum stelpum haldast í hendrundu borðinu einhvern veginn yeah. og vita vit einhvern veginn en það væri einhvern tilkynning að koma og hann segir okkur það að þetta sé planið við erum að fara að stopna fyrsta stelpubandi í Íslands og bara væru þið til, til í að vera þetta band Það var búið að ákveða að einar Borðarson yrði þá umboðsmaður bandsins. Í, að, þetta er bara algjörlega baby hans eina. Er eina sem sett þetta saman, einar á hugmyndina. Mm -hmm. Einar er náttúrulega bara guðfaður ferils míns sko. Mm -hmm. Ég á honum svo mikið að þakka. Mm -hmm. og, og við allar. Og hann hérna ja, þetta er bara algjörlega hann sjógaforstur og hann vantaði náttúrulega bara plattóinn fyrir laugin sinn. Hann náttla svo flottur lag Og ég var að rífja upp með ja, Einar Angust að í þætti með Einar Hann var að segja sko að kot tímabúta sem við í skítumar vorum bara við ætlum aðeins að taka okkur pásu. Þá var eina bara shit. Hvernig á ég hver hver var sé ekki lei min. En þetta er hann á alveg einmitt, hann á alveg stóra portfolio af flottum lögum. Já, alveg rosalega mikið af flottum mm. lögum. Og ég held að fólk ætti að kynna sér plötuna sem hann gerði fyrir 2 árum á milli sem þeir myndir. Þeir sem taka mispleitu lög. og þetta er svo skemmtileg lög, þetta er, að, er að En þarna var, sko, síðan þegar þið farið til London þá er þetta náttúrulega líka tími þar sem að var allt bara flæðandi peningum, þú veist að já. ég mana að ég tók við tal við einar út í London 2006 eða eitthvað, já. þegar að Oxford Street var bara þú veist, það var bara höfðustöða bauks og svo var bara þetta já, fyrirtæki og já. þetta og endanum á Oxford Street var þarna veitingastaðurin eini misjölinn staðurin sem Íslendingan ropnum við hefða Textur. Já, droppnir, heila, já, já, já, já, oh my god, þetta og, var, já, já þetta var with Það var um sé sko. Ég er að segja það væntalega verið yeah. þægilegt að svona þú veist þerra er einhver svona íslenskt fjármagn að keyra eitthvað band úti og það er bara svoltið svona, svona er, það er nót no til sko. Já. Það var alveg þannig sko. Eða, Við hérna við fórum á til dæmis bara á, vorum á einu flottæstu borði og Brit Awards, sáttum allar saman og þetta var allt sem bara svona íbúi fyrirtækisins og það var það var alveg geggja að sjá Coldplay alveg upp og Prince þetta gengur sko. var að vera túr um bretlönd? Þú veist af því er búna vera með nokkra hérna sem að hafa það er svona mismunandi hérna steini kvarasi þeir voru orðnir það stórar að það eitthvað nema bara utanum heldur var bara leikum við fimm stjörnu hótel og eitthvað en já. svo er eins og mínus það var meira bara geista á einhverum lazy og eitthvað til. Já, já já já nei, nei það var ekki þannig var, þetta var við vorum aldrei einhverum 5 stjörnu hótelum mm. en það kom alu fyrir er svona, svona hérna einstaka borgum þá vorum við þá fórum við aðeins fínni hótelinn yfirleitt vorum við á bara svona keðjum mhm mm Marriott totalunum og okkur En rúð voruð að í rúðun eða Nei nei við vorum að við að á nei nei nei <laughs> við alltaf á hótelum sko og og við vorum á svona litlu minivan bara Já. og vorum með tour sem var bara eins og bróður okkar og vakt okkur alltaf og alltaf búna að prenta út hérna skipulag fyrir daginn af því við vorum alltaf að tvöföldum töföldum túri eða sko. Þetta, þetta var þannig við vorum á veist, skóla, sérst, á mottnana vorum við á uh, skólagikum eða svona vorum að fara inn í grunnskóla og, og hægskuls og taka gegg og tala við krakkana á mottnana. Mm. Þá fórum við inn í hátdeyslíum og þar voru allir, allir komnir saman á sal, við sungum og Þau fengu að spura ykkur út í Ísland, út í bandið, svo bara bent nýra á venju á þessi stendur á rýna, hvað sem við vorum, en ég finna að og gera til og svo bara geggum kvöldið og, og svo bara búna ráðið um kvöldið og bynda svo. Mm -hmm. <laughs> það var, já, það var rosa skipulega. Það var fötum stundum ekki hvað Íslandi lítið og ferðið eitthvað svona fjölmiðla túr á Íslandið þá var það að líkaðu bara allt í sömu bygging Það að fara eitthvað fjölmiðlega túr já. í Breitlandi eða Bandaríkja, þú er alveg svona það örysir. Já, þú bara að fara eitthvað fjölmiðlega túr hér, þú veist, þá fór maður bara enn á, þú veist, nú er þetta aðeins meira, sko, finnst mér. Þú það jú. aðeins, að þetta er búið að stækka, sko, og hérna, en, en þá, þá var þetta allt bara í saman húsinu. Það Og fór á, já, var ekki 365 máls og og svo hérna, r úr útdórsundru mm -hmm. En þó gást þú getur farið á 100 miðspundi útdegar í hver einu borg mm -hmm. í Berlanti sko. Mm -hmm. En hvernig er að síðan þegar að þegar þeir eru komnir til Bandaríkja og svona hvernig er að halda sig uppi við sko þegar er svo margir aðreina að vera leikarar og reynur að, að, að tónlistarmenn yeah. og eitthvað svona þá kom tímabil þar af þann að það sem að þeir voru að þannig að þú sagir samningur við um Hollywood Records þar sem að Já. þeir eru bara eitthvað einn að hérna, bara einhverum fyrstum díl eða... Það sko fyrsta fyrsta eitt að tvá árin þá erum við bara já, já, fyrsta árið þá vorum við bara að taka plötu og vorum bara í flottustu stúdjóum í Hollywood mm -hmm. og, og Los Angeles og ég er sko núna, hægst að tilbaka sem búin að vera unna nokkur á þessum lagahöfundur hvað þú vorum ekki forrettindi mm -hmm. að fá að vera í þessum stúdjóum ég fengið nokkur svonum sem betur fer með artistum sem ég unni meðið setjum til en við vorum bara í flott með flottist, við vorum með aðstofa fólk hlaupandi og sækja matur okkur að hvað sem við vildum hvað, bara jú neymit og hérna og þetta var þetta var fyrsta árið svo ég er nú munið hvernig tí, tímastetningin á sig þér svo, svo fór bara heilt á hérna, í hjá okkur að komast út úr samning Það Hvað er það? Sko. Minnst það okay, einhvern veginn ja. svo margi tónlist að mann lendi því að þau fá einhvern samning og svo er bara, getur plötu fyrir þetta ekki haldið þér í eitthvað gíslingu og eitthvað. Hva? Já, Það er bara, þú að þið bara þú heldur að þegar þú færið samning þú veist ekki betur úr 20, 20 ára þú bara, ég er búin að plötu samningum í halli já, og, það veist, og það sé bara enda og það sé bara geggjað auðvitað er það geggjað en þú verður að sko þú verður að vita hvort það fara út í og núna núna vil ég bara, ég vil halda í allt mitt ég vil helst ekki skrifa þetta frá mér, ég vil gera allt sjálf mm -hmm. að því að á þessum tímúti þá vorum við bara svo fegnar einhver, einhver og glaðar að einhver hefði áhuga að gera mm -hmm. einhver með okkur bandaríkjunum að við bara skrifum frá okkur þú veist, svo mikið að prósundum og veist, við gerum hennan 360 díl sem er bara svona allhlega sanningur sem að tilka svolítið í dag bara er orðið bara s að við uh, umbúðsfyrirtæki er, það er eitthvað umbúðsfyrirtæki sem tekur, að, tekur okkur að sér og mm -hmm. gerir þannan díl, sem síðan gerir þann samning, þannig er við erum sænaðir gegnum það fyrirtæki við leipaldáðum, ég flókið þeim. Okay. Og hérna þannig að þegar við vorum að komast út úr þessu samningum þá vorum við alltaf að reyna að taka tónlistanna með okkur. Þannig mm -hmm sem að þeir eru alltaf búin að, búin að skrifa frá okkur, mm -hmm. við erum að taka tónlistin sem við erum búin að vera að vinna í með okkur, sem bara var hræðilega erfitt, og komast út úr þessum samning við þetta umbúðsfyrirtæki til þess sem mega að byrja að gera tónlistu búin nýtt, sem að, sem að hann alltaf ekki að eiga því því hún hættar að vinna með honum mistin um þennan bæ, bæði Svala Björgvinns og Jóhanna Guðrún og bara rosa margir lendi þessa ekhunnina að að þær er haldiði í ekkur gíslingum er er þetta þá bara það miki svona big corporation að þær er ekki takta bara setast niður heyrðu bara hérna augljóslega longa með að fá að halda fram og gera tónlist getum við ekki fundið einhverra lausna á því eða það ekki... nei, ég sku, ég mælu með að fólk horfi á Dave Chappelle bara ég mæli bara yfir höfuði að fólk horfi ah, á Dave Chappelle bara allt sem er til meðunum horfið en hann gerði þátt hérna, ég man ekki alveg hvað heitir en þetta er á Netflix og hann er að tala um það þegar hann gerir samning við HBO bara fyrir mörgum árum síðan og þá skrifar hann undir bara alveg hvað sem er, blöytur bakverun, já, blöytur bakverun <laughs> og hérna og bara já gera þættina mín og bara frábært og skrifar undir og þeirra gera þætti fyrir hann og, og hérna Og er bara búið að borgunum fyrir það, svo mörgum árum setna að þá breytist þetta allt og þetta er komið á þessar þessar streymisveitur og, ja. og þá allt í hennu er þetta bara komið alls staðar og hann fær ekkert fyrir það, það veist, og það er ekkert að borgunum fyrir það mm -hmm. og, og hann er allveg brjálaður bara yfir þessu og þetta er allveg rétt hjá honum, þú hann allveg bara það breytist ekkert með, þú veist, það er bara þetta er svo þetta er svo gömul apparat og þetta er allt svo þetta er svo fornrt í rauninni þú veist mm. þetta er náttla hægt að rólega breytast með, með, veist, með þessu öllu saman og það er bara þessi hægskjönusamþyk þeir sem eru að berjast fyrir þessu mm -hmm. er að hjálpa til en hann ja hann semst það kemur fram í þessum þessum, þessum í það sem stendur uppi hjá sem hann er hann er svo þakklótur Netflix því að hann bara hefur samband Netflix og bara ég er ekki að fá borgar fyrir þetta mm -hmm. bara taka þetta niður. Mhm. Mm eða borgum fyrir þetta. Amett. Og nátturs bara, ekki málið. Tóku þetta niður. Sem okay. er svo flott sko. Mhm. Mm að ja, við bara þust ja, bara ég ætti að fara hringi. Ég, að en, við enn. vorum að tala um þessa samninga. Nei, sé það staðan er svo erfið af því að og viss viss nátt ertu nátt að þú þú, þú kem, kemur er ekkert að framfæri nema gera svona samning. Já. Þanna í hvað ef þú ert sko þú þú ert, kom, þú ert orðin fæktar sektur þar mm -hmm. þortu kominn í rosa góða samræmistöðu mm -hmm. en á þar þarf að fá fyrsta breikið. hvað, hvað áttu að gera? Í, það er nákala Það er aldrei allt í hendur þessara þessara label á og Það er alveg sama kor góð tónlistarmaður að þú þú kemur er ekki að framfæri nema Nei, ja, sko núna er náttla alls kynslæði þess. Jú, jú veist, mjög mjög er Já, þá eru rosa mikið af möguleikum og þú veist og það er það er allt, dag, en Jú, það eru peningarnir mm -hmm. og það eru stórlóvarðin og og það er líka þetta að þegar þú ert ungur og hangri og, og fátakur tónlástæmaður þá líka er bara það að fá þennan stóra advance sem að, náttúrulega í gamla dag tilkast, það var miklu stærri mm -hmm. að advance bara fyrir svona greiðsla og það er náttúrulega bara eitthvað sem að, er það svolítið sem neyðið fyrir þessu mm -hmm. marga Hvernig virkar það þú? Er þú bara það þú hæmmiðig tíma og færð stað er bara hér er peningur og þú gefur mig síðan allar framtíðartekjur þínar þú veist <laughs> bara þú veist längst og því að þau bara í raunni bara fá þeir bara fullt af prósentum þú veist það er allt sem að gerir síðan þú veist og svo mm -hmm. bara slæmar í gegn eða eitthvað og þá bara hei, það er alltaf gangur raslega vel en hvar peningurinn er peningur minn mm -hmm. Já, þú ert búna að gjó okku prósentuna þeirnar þannig Já. Þannig að, já, þetta er, en þetta er svo bara svo mikið til, mjög smutis samningar og... En ég er þetta þá þannig að plötu fyrirtækin er í að gera marga samningi einu og svo er bara í raun já. og verið þú að ekki sagt búið ákveða bara x stór hluti og ég mjög stór hluti er bara faran í skúfu en svo er bara, þú veist, þessi hérna ok, þessi fer upp já. þessi hérna fer upp, þessi faran í skúfu Við vorum við vorum þarna unnum að þessi plö Þá búið að dæla í þetta peningum, dæla í okkur peningum, dæla í þetta peningum. Svo bara kom einhver bara fundur, bara síðast ásfjörðungur eða eitthvað. Og þá var bara að vera ákvað, hvað, hvað, hvað er mikið peningum eftir, eitthvað að setja peningi í þetta tónleikaferðalag, eða reitjopromósin fyrir þetta, eða þetta þetta og þetta og þetta, og þá bara heyrðu, Hérna, ef við eigum með lengur peninga eftir en við skulum bara fókus á Jonas Bræðars, Emil og Vató og hérna <laughs> og Silnu Gómez sem mm. voru allir á þessu, þessu fyrirtæki þá þannig að allir hinir býðum aðeins með það mm -hmm. og býður ekkert með svona, þú, þú þá ertu bara að setja þeim mitt mm -hmm. og nýr skuffu Var heilt plata tilbúin sem fór um skuffu Já, já, og singlænir átt að vera sko mjög flottleg Hérna Megi þið ekki gefið út? Nei Það var fastu nú ekki gufa. Já, það ég veit ekki, er eftir veit ég ekki, núna er þetta öregla núna á öregla brúna Mars sett aftur, brúna átti singlan allavega. Nú núna á hann öregla lögun aftur og svona aftur á svo brúna Hann samti lögun, semst þessi, þessi, þessi, þessi singla. Mm -hmm. Hann semst samti og semst hans production team. Þannig að það getur verið að þetta fall réttar nú lögun falli aftur þelzerra ég, ég þekkti ekki nauðsynlega ég veit ekki alveg hvernig þeir samningar eru sko. en eigir þú þá eru þá lögu einhvers og lagar einhvers sem að þú gerðu með Bruno Mars Já og bara sem er rosa fín fyrir Hector að gera út Já þá þú veist, ég veita ekki ég <laughs> veit ekki alveg með það en, sko, það var hann að dæmi Nei hann myndi ekki geta seltt út á nafni hans ég, jú ruglega sko. og þá á þessum tíma nota hann var ekkert orðinn svona stórusonir í dag Nei. en hann var þetta var akkurat á þeim tíma sem hann var að breika. Þú vissu hann var búnað gefur þalti ég billionaire elti ég. Mm -hmm. Og beautiful girl, kvæðið er aftur. Það fyrstu fristafræjuleið. Og hann kom að seinna og það eitthvað. Hann kom Og svona við náttur vorum að þú kringum kringum hann og þá strákana í á þeim tíma og hann stíg man í einhveru parti heima hjá okkur þá, þá vorum við eitthvað svo að taka myndir og það var alveg svona, hann, hann var alveg að passa sig, þú veist, hann, hann, hann var búin að átta sig á. Hann var að fara að verða frægur. Hann var að fara verða frægur. Þannig að hann var að vanda sig, þú veist, ekki að, að, að sjá hann reykja á þessu myndum og mm -hmm. við erum ekkert með, þú veist, við vorum með brennivín, <laughs> Íslas brennivín, mm -hmm. passa að vera eitt með brennivín á myndunum og svona, þú veist, þannig að hann vissi að hann var að fara að verða frægur, þú veist, og þannig Ég held að það hefði ekki nístökunett mikið á þem tíma þessi lög nota ekko nafni hans en hefði gert að ári seinna. Mhm. Mm hvernig hvernig er það einmitt talandum um eitthvað svona myndir og eitthvað. Já. Það er eitthvað sem menn eru líka svona eitthvað sem við þekkjum mikið í Íslandi svona paparazza. Stemning einhvern en varðustu vitni af einhveru þannig út í svona þær voru inninni um einhverra kanskje sem eru þekktir að, að það er bara þúst viðkomandi veita eða næst þessi mynd honum, þá var bara fyrir svaka peningi það, þú veist, fólk var alveg að vanda sig, sko, Nei. þú veist, og, og, og svona kannski aðalega verði vitnaði að því þegar maður er að fara kannski angur svona íventi að klúppa, þú veist, mm -hmm. og kannski, þú veist, á víni sem er að koma fram, uh, þú veist, sér maður, þú veist, það að vanda sig þegar það að fara inn, það er að fara út, þú veist, no. Svo heldi sé bara fullt af fólki sem hringir bara sjálft að paparazzi sko bara heldi ég er að fara að vera þarna en er að taka myndir af mér. Verklega. Þóst ona En hvernig séan þeir, eru, þeir eru þessi flægi er svolti svona eitthvað einna búa leysa án svona henni þá ákveðið að vera bara áfram hjá LA. Já. Og þá voruðu náttla allar að vinna bæði við tónlistina ykkar en líka bara að vinna venjulega vinnu sem bara náttla e... rosa margir eru að gera að já, því. Já, nei, við vorum mest að, gera, vorum bara mest að taka bara öll þei sem okku bara, okkur já, börjöðs, bara Og við vorum sko, það, það komum oft sko, sko fátæk og listamæður, við vorum bara oft skilgerningin á fátæk og listamæður og við vorum bara hæsla. Hver er skilgerningin á fátæk og, það, bara, er á fátæk og það er bara að vita ekkert hvort þú sér þetta fara að geta að borga eða ekki, æ, þú veist? Og búið eins og íbúð með tveimur öru mannskjum, þú En þetta var bara, þetta var metnaðurinn við höfum bara það hefur aldrei skort metnað eða ástræði fyrir því sem við erum að gera og við erum bara alltaf að ætla að okkur bara að láta hlutinn ganga upp Er það ekki líka samt oft þannig að þeir sem síðan fara eitthvað og verða heimsfrægir og ríkir þeir horfa síðan með nostalgi á tímabilið Jú, þegar það var ok, eins herbergja íbúum og það var verið að bara verða harka fyrir ástræðinni sko Já ærlilega ég er rosa þakklætur fyrir þennan tíma sko. eru, hérna, sem er í boði í LA af því þú varst Veist, það er sem vill og spila í bróköpunum síni eða það er einhverjum sem að vill jarðaföður Hvernig giggur í gangi sko, Er þetta fiskatir armensk Aðeins <laughs> Ég var é, svona fisk já, eftir í já, hvort já, þú vildi tala um það Já, minn datta Jú, já, ég get tala um það ég get það ekki. Já, data, Jú, já, ég get alveg að tala um Jú, ég get alveg tala um það Jú, sko, allir... já, ég get alveg að tala um get tala af því við tvö erum nálægt bara hlæja sem ekki aðeins sé. Það er ekki mm -hmm. kanska að tala um þetta niðanum. Sko. Já, það var þannig að bara til að svara fyrstu spurningunni, þar er nálægt bara þessi gigg eru fyrir mig að singja demo, bara singja bara fara inn í session, taka bakgrætir og singja demo. Mm. Og hérna og ég var alltaf að bara þú séu að kraxlist leita mér alls svona bara svona svona bakgræta vinnu og, og eða singja demo sem þú og send til artista mm -hmm. en það er mitt á einn af þessum bara, bara þessum leitum mínum að ég sé að það er að vera auglýsa eftir bara Armenian popstar þú veist, er að leita að hérna feature stelpa til að syngja með sér á um einhverju lægi og ég svara þessar nei, þessari auglýsingu og þetta var rússalega vel borgað það var alveg bara rosalavel borgað og, og fá þetta er bara alveg geggjað og hérna og hann bara svara strax og þetta <ljum> strax og svara strax bara hey, ég vil endilega fá að syngja með mér og bara ég geri það fer inn í stúðíó með honum og syng lag hálft af hann syngur ar ar ar á arménsku og armensku og ensku mjög lýlega lýlegan enn þítan enskan teksta og þetta bara Ger, gerði það verkum að við gátum borgað leigun okkar, bara, bara ég bara tóku þetta gegg og ég bara borgaði leigun og við bara vorum í góðum álum, það var ekki mál mm -hmm. og svo þurfti að gera mynd og þá fæk ég borgað fyrir það og, og svo bara í kjölfærið þá bara slóðu þessun í gegn að ég var bara hann fræði í armenju Já, <laughs> Já. armenska samfélagið? Armenska samfélagið, þannig ég fór bara inn í þú veist, armenska hverfi til að bara get recordnast, <laughs> þetta var mjög fundið og er mikið armennum í LA mikið, rosalega stórt, ég held þessi jónisikiljóð, ég held þessi tvær milljónir bara, bara Armenians bara í í, hérna, í LA og hérna það eru alls kynns brúðkaup og trúlónuvislur og þú sem ég var bara að syngja í er enda aldrei að syngja hann veldi aldrei syngja, hann, hann veldi alltaf mæma Þannig, mæma. Alltaf mæma okay. Þannig að hérna, ég bara mætti alltaf að hann bara dress up dress up en look sexy þannig ég að <laughs> alltaf að klæða mig fínt og hérna svona alveg neka fínt svona, ég, bara ég er aldrei svona fín mm -hmm. og og hérna syngja lægi með honum og horfa á það það sem að fólk er að dansa fyrsta dansin og það kemur fólk út á mitt golf og kasta réður peningum. Þetta er hefð er er í að... í brúðkaupum. Okay. Að fólk bara komu kastaði þúst þetta var svo rosa fínt fín dæmi. Kasta 100 dollara seðlum í í, í nýgiftu hjóninn. Okay. Og við að singja eða ekki singja mm -hmm. á meðan. Mhm. Mm og þannig þetta var, já, þetta var eitt af þæmum giggum sem bara hvernig er að, bara, hvernig hvernig er að hérna, performa með mæmi. Það er alveg umurlegt ömurlegt og ég geri þetta ekki þetta er bara, og við lagðum rosalega mikið upp úr þessu við stærpurnar að syngja allt af þannig að þú veist, þar leðandi voru, þú veist, örgulega hellinga gigg þar sem við vorum ekkit eitthvað bara að syngja perfekt og því við vorum alltaf að syngja life, við vorum, við vorum svo harðar á því, við vildum ekki mæma é, er, er það eitthvað, er ekki rússalega fáir sem mæma? Í, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Það er Já, og það er Og það er eitthvað sem ég myndi alveg, það er eitthvað sem ég myndi bara, þú veist, fólk á alveg að skoða það er að koma fram í sjónvarpi. Það er það flutningur það er rosa, það, veist, það er rosa mm -hmm. hitt and miss. Og Já, ok, sjónvarpi, en eða þú ert Já. bara life-fyrir framan áhorundur, taka áhorundur ekki eftir eða þú ert að mæma? Jú, ég held það. Er það ekki? Alveg pottett, sko. Þa það er sann að þú þegar ég var að gera þessa veislur mm -hmm. <laughs> þá bara hvað er ég að gera? <laughs> <laughs> það sem þetta er er að ja þú veist sem þetta fer að bara mjög á markaðshópur. Og en hérna En var þessi náungi þá frægur í Arméni? Já, mjög frægur og það sem ég bara mitt svona upphald mitt við á þannan tíma og það sem ég þakklátur sverir er að ég kom fram í Kodak theéter, sem er Dolby theater ja. ég. Ég fækka kom fram á risa tónleikum fullur salarun fullti. Þetta er salarinn sem á óskarnar haldinn mm -hmm. Og ég kom sem gestastjarna. Þust á þessum tónleikum. Og fækka kom fram. Ég veit ekki hvað margir Íslendingar hafa gert það kominn mm -hmm. fram í Kodak theater. Kodak theater þetta ja, er svona dalti epic. Já. Þannig er ég epic e ég er með það að ferlskrunu. Ég hef sem guest star, þú vissu, og teki ekki að áratugna session fyrir Arminians eftir, þú vissu, þar. og fékst ekkur tilboð frá Armenía eftir þetta eða af því væntanlega hefur uh, tókuð upp ekkur eitthvað, eitthvað sem að fór flug þar Já. Já, já, það veldi kæmi og og syngi kæmi þanga veldi fljúmir um þangað og svo er þetta bara að búið vera svo mikið bara að vera svo stöðugt ástand Mhm ég hef bara ekkert villja og... að. Það verður ekkert að vera nál þegar far allar armenir. Já. Sinkja? Já. Okay. Það, það og er okkar maður? Er hann í Armeniji eða er hann í Alley? Henri Alley. Okay. Henri Alley. Ég ætla mörg af síðan sko. Vistu þetta. Er, Heldur slið, Nei, við munku samband sko. Við erum, alveg, við erum á góðum nútum sko. Þetta er okay. þetta er maður Já. Sko. Um, já þetta veist, ég það er tími bara ja þessu segir þessi verkefni sem að ma, ma, ma tók allt bara þyst eitt bara sem við, eitt sem við hugsaði ma áan þegar sáðir hérna dress up and be sexy því þið eruð þarna í LA sem er nota svona nota jæ sletta svona epicentrið af me too ja þera har við kemur ég var einmitt í California þá þarna haustu 2017 var mikil breyting á borginni fyrir og eftir það og breyting í svona bransa sko, ég á þessum tíma náttúrulega er, við erum ekki þá er bandið ekki í gangi, sko Nei. þannig við finnum minna fyrir því þú veist, og það er meira, maður setti kannski hluti í samhengi svona eftir á, svona, ég held að ég held að það sé svona í þessum bransa maður lætur margt yfir þessi ganga og segir að svona fattar ekki, sérstaklega bara ungur og veitir Já. betur, að maður fattar ekki fyrir eftir bara, þetta hefði ekki að vera svona og þú veist, Nei. við erum mjög hettnar, við, við erum engin okkar hefur lendi í Nein alvarlegu, alvarlegu og, og það held ég sé bara, fyrst og fremst að því við vorum bara alltaf þrjár saman. Já, imit. Þú ert ekki að messa við einu okkar, því það Nei. eru bara alltaf hinar tvær bara, Já. En er það ekki dalti sem var í gangi svona þú veist að það var einhvern tálandur með sér svona þegar maður er hérna að reyna að komast fram fyrir eitthvað sem maður leikar maður er leikari eða tónlistarmaður eða eitthvað og þar er eitthvað plötu fyrirtæki eitthvað sem heldur að öllum tækjeförumum Og síðan er altið einu kanska einhkur sem er bara svona jaa ég ef þú þú ef þú færð þennan þá gætiu nú eitthvað gott fara að gerist á þér og já. er ekki alskunna þannig sem var mikið já. í gangi. Já. Svona, það er raun og verið að, að, að segja að þú þú, þú, þú veist, ef þú gerir þetta og þá færi það ekki færi. Og hvernig að þú klæði þau og hvernig að þú líti út og þú veist, hva, hva, hva, hvað áttu að þungur og þú veist, mm -hmm. allt þetta, sko. Þú veist, þetta er alveg, þetta er alveg bara, bara eitthvað sem bara umræðun, bara þess, bara er bara í eðlum samræðum bara allt einu, þú veist, og er, mm -hmm. er alls ekki, þú veist, ég held, ég held að margt, rosa margt sem búið að breyta og að ég vona alltaf sem líður eins og sé og ég ég vona það þust mm -hmm. en en við erum líka bara sko bómaði að vera íslenskar konur sem að eru líka Já. bara ekki fara að taka okkur kefta þér sko. Nei, þannig að, þannig að ég held að bara við setum svolti settum alltaf svolti tón í herberginu. Já. Oh. þegar við komum inn. Þustu það, það er það er ég finna á mínum ammæsku göngunum. Meg líður bara alltaf eins og ég sé að tala bara meðin jafnengi. Það er sama hvað, þú sést mm -hmm. þetta bara, þú sést meg líður þessu konur og karlar samt að bara standa í jafn En þeim líður ekki endilega þannig. Það er ekki kanskje meir svolti konar skilningu. Já. Já. Það er rosa skrita, það er rosa skrita upplifu þetta. Mm -hmm. Af því ég þú sést ég mun aldrei skilja þetta til en þú sést en þetta er þú sést mm -hmm. það er betur fyrir í bía þessu. bara þetta íslenska mentalitet bara. Mm -hmm stað er ekkert kafftaði þaust en nú það voru alvæstaður sem að ma sem voru kanskje þaust egu svona er já. svona upplýr einmitt jafn frábærir og þessi borgar þá upplýruma allt þetta eitthvað að allra leita tækifurum og þá er ma líka kominn í name dropperanna sko ja honum er svo sjálfkarf borgin það, það er engin að það er engin afna til þess að Búa sér til og þú þú til lífið að stofna fjölskyldu. Þú ert að er allir þarna bara að hugsa um sjálfan sig. Ég, ég ég ég ég Þú lítur að þekka margar svona name dropperar sem að þú gust ég kyntist nokkrum af sem er eitthvað einn bara svona ja. Robert Downey Jr. ja, ég er nú maðurinn á bak við ferlin hans. Jó, ja, ja. að kíkja á um nokkra credit lista og viðkomandi er ekki einu sinni sko nemndur nafn. Það er alltaf svoléiðs. <laughs> Þetta er alltaf fólk lifir Já. Þú vissu það, þú sagðir hæveig einhvern þú veist þú besti já, og þortu um bestu vinirra. Já, já, já, já. Algjörlega. Ég er svona, þú vissu, það er þar er einhver spirmann. Hver er frægastur sem þú ert hitt? Og það er alltaf svolítið óþægilega og þegar við vill aldrei ekki vera þessi, eitthvað. Nei, nei. Ég þyr yfirbrauta þann annarnan þennan og eitthvað, já. þú vissu. Þanne já, þetta er fólk líver svoltið á einmitt þessi maður sem við unn, vorum að vinna með. Hann var svona gamall rautíóhóst. Mm -hmm. Og þegar við þegar við kynnumst honum, þá var það hann seld okkur bara, hann seld okkur hann seld okkur hugmyndunum að vinna með honum á einhverjum sem var hann hefði gert fyrir 20 árum sko. og svo kom hann alltaf bara hann á dagin hann var hann alltaf ekki búin að vera svona lifa og hræra stíðis hann er bara ótrúlegur samt að hafa komið okkur mm -hmm. þá hvað sem hann kom okkur en, en, en hann hefði ekki verið að lifa og hræra stíðis um bransa í langan tíma Hvað er þetta við Kaliforni og LA og þákvæmskipu sem er svona, er svona aðeins, en svo sagði við Trump og hann, þetta er svona að byrja súrna einhvern veginn Já. Ég veit ekki hvort það er rangt hjá mér en mér finnst einhvern veginn upplifa uh, að það séu margir að flytja Já. til Texas eða til Florida eða eitthvað, því það séu einhvern veginn eitthvað í Kaliforni sem er verða pínu skrítið Sko... E sko ég fólk er að flytja til Texas eða Florida hvað veit ekki hvað hver er vikuna þú að tala <lýdum> Nei þar er ég meina bara ja <lýdum> það þar er, er ég meina Þe, þ, sko þá já, okay þar er það sem ég kann það sem ég fólk hvaðra og San Francisco Það sem, er sem ég kannski segir minun. er jó okay ekki, ég ég byggir þetta svolti á því að ég hlusta svolti mikið á djór ókan og þúlust podcast sem er svo þá er kanskje meira þeir sem eru þar er svo annað hópurinn San Francisco það er þá kanskje meira Liberals, liberal fólkið hengilega. og svo er það hitt fólkið sem er að fara en það sem er að segja kannski að er eitthvað neginn allir að fara eða, Já. eða pæli að fara af því það er eitthvað neginn mikið divæt og bandaríkin í heildir og orðið er svo rosalega mikill ef okkur Já. finnst við vera ósamála á Íslandi Já. maður eru tilfinninguna í bandaríkinu og séu bara Já, tvær þjóðir það er bara, sko. bara, bara brjóla polarist og það er þetta er bara það, þetta er eitthvað neginn bara á hvað segir maður, á, the brink of civil war er hvað, það ekki, veist, þetta er bara pólaræst, pólaræst er inga rétt á orðið og, já, þetta er það og þetta er náttúrulega sko þú veist, núna ég held ekki að við sem búin að sjá það versta af þessum kostningum sko. því það er náttúrulega ekki búið að sverja inn og Nei. það er ekki búið að þú stað at at at par búið sko. Nei. Hvað heldurðu þau eftir að gerast? Ég það er einhver óæður og mótmalı ja. og ég ég veita ekki. Nei. Ég ég þor ekki að segna þetta. Ég vil bara ekki setja neitt út í kosmosu sko. Þetta er bara... en Hvernig er það? Varst þú? Jú, þú varð ennfá verið í Kaliforníi þar að það var komið hérna þar var eru að kveika bílum og eiga bara hérna í LA og eða það. Já, ég, þessar óæður og þetta leikar bara þetta er hræðilegt sko. er þetta er Í myndi að það er að bara, þú veist, það eru bara lauruglubílar og, og vopnaði lauruglumenn bara okkur einasta götuhotni og það, er, hérna, það eru allar rúður brotnar í öllum búðum, alls það er bara svo labbar, þú veist, og það er engin úr götunum því að fólk er bara, annarkvist þú mátt ekki vera út út því að það er út af, út af hérna mýrsnum cool. eða út af, út af því að það er bara, það fólk er bara hlaupandum með sko barabli. Var það það bara, svona þetta svona bara var hvaða tími var vestur? Eða var þetta svona bara allan tíman? Nei, er? ég myndi segja að segja þetta hefði verið allir kringum hefna, Black Lives Matter. Hefna, Já. Þú veist, það, er það bara George Floyd og það er þetta Já. allt sem fór á stað. Þá voru, voru mótmæl einasta degi. Já. Og, og þó að þau höfðu mesturluti farið fram friðsamlega, þú veist, svona enn að að þá er þetta samt og ég er bara þessi spenna í loftinu og allt þetta fólk sem safna saman á einum stað og svo vera að loka til í og mm -hmm. svo líður dagurinn og svo fer allt bara í rugglum kvöldið þú veist og, og við erum alltaf hérna, við búum í hjarta Hollywood sko. þú komst alltaf til okkar í nýjum búinu sko. en, hérna, en farðum okkur eða bara aðeins niður í göttuna okay. og Þannig að við erum bara alveg enn í mekkanu. Elveg ennáttúrulega fyrir þú sem ekki þekkja svo risustórt flæmi. Það, er, það eru hverfin sem eru við sjóin, já. svo er það úkverðin, svo er það mitt þú eruðt komin upp í hlíðarnar, þáttu komin já. í Bevel í Heils og Hollywood já. og þið eru þar. Við erum í Hollywood. Og, og var tón. mesta, en var ekki þá líka rosa mikið í Santa Monica og... Jú, downtown. Þá, já, niður, já, já, mikið downtown sko og hérna þú sért downtown the hollywood er eina svona svo með þriðin en það, downtown er síðan þú sért að kallast downtown bara downtown er það sem að var sko náttla skitró og og já, síðan orðið núna náttla svona hipstera stemninga reið og og rosa miki uppbygging og öllu stóru háið sinn og mm -hmm. og hérna sko mest er svona svona eina kanski borgar svona hva sé ma með metropolis svona þú sért svona fílingur en það er mest svona stórborgar fílingur hér Um en, en ja, jú þar voru þessi mótnalir mest, þar og og og hérna. Vá hvað þetta skrítir. Þetta er mar hugsar einu er þú ert að segja þetta með með borgarasteyriveldi eða svona. Það er eitthvað yeah. einn eins og sé, mar sér eitthvað einn kanska eða mar smá meira af fjölmillum, ég veita ekki, mar sér eitthvað ekki alveg hvernig bandaríki mun ætla að fara til baka. Ég veita. Af því klófningin er alltaf verið meira og meira og meiri. Og maður sér einhvern veginn ekki hvernig þetta verður aftur bara svona þjóð sem er svona jú, jú, við erum ósamóla um eitthvað í stjórnmólum en við getum svona talið bara lifað öll saman í sátt, sko. En, sko, þetta er það sem ég finnst svo áhugaverst. Er, er þessi þjóðendila búin að lifa saman í sátt og samlöndi í sátt? Það er það sem ég held að sé Líka, bara mergur um málsins. Þetta er búið að vera rosalega skipt, fólk er bara ekki búið þeir eru bara ekki búin að fá að sjá það eða Nei. finna eða að fá ekki búið að vera veist, þetta eins og þetta þessa þetta er svo sem er svo mikillegt er, mm -hmm. er að þar komi yfirborðið hvað þetta er stórt algengt og viðurkennt bara að þetta sé bara þessi þessir forðómar mm -hmm. sem eru bara sko og bara fléttaðar inn í bara sku samfélætt bara inn í bara daglegt mønster. Sko ég bara hugsa að uh, ég, havandi ferðast undan um allt, hef eiginlega aldrei verið jafn óörukur neinstar í heiminum eins og þegar ég hef þurtt að þegar lögreglan í Bandaríkjunum hafi tvisagaert að Já. lögreglan í Bandaríkjunum stoppa mig og samtri ég hvítur sko. Já. Þann að er eitthvað einn bara svona Já. lögregla í Bandaríkjunum og þú ert dökkur, bara ekki gott. Ég veita. Þetta er bara þvist ja ég ég sjálf sko ég þust einu sinni einu sinni fyrir stoppuð úti þegar ég man ekki það var eitthvað eitthvað vitlust ja ég, ég var ekki búin að öpta þetta eða eitthvað við bílann mínum mm -hmm. man ekki þetta var eitthvað svona algjör ég var stoppuð og system mín var í heimsök hjá mér og að hérna koma með mér í bílnum og ég varð svo hrædd um skildi ekki tí mér bara kokt svona hrædd ég var svo ógeðsla hrædd í réttan af öskugyrtinum mitt Hvað var þúst? Minað var ekki neitt mál. Þúst, ég heldta nú ekki eins og sektar meg. Mhm. Mm hann bara að heyraðu út bara þarna passað þúst eftir þetta eða eitthvað. En ég var svo öfboðuslega hrædd. Mhm. Mm að hann spurmi hvað er að gerast. Er jarðskjálti? Nei, það er eitthvað að þetta gerast gælíka. Dempduðust allt í ljósin og svo hann kemur svona smá hljóð núna. Svo ferðast eftir smá stund. Þetta er eitthvað þetta Um þetta hvað var ég? Þú varst að tala um hérna bítur við nú er við bæði með brest. Já. Ata ekki brest. Ehm þetta er Ég mun með gat með gat brest. Ég er það verður mjög áhugavert að heyra hvað ég er búinn að fá í margar hringi í þessu viðtali að segja byrja að segja er... og svo tala við um mig bara þetta varum að tala um lörgunna stoppuðu lörgunina og hvað hefur verið orðr. Já var ég var já, ég var svo bara í álæðslar hætt og hann byrjar að spyrja mig hann byrjar að spyrja mig hva, byrja hérna byrjar hann að ko, læta mig staðfesta einhver einhver, einhver upplýsingar um sjálfa mig mm -hmm. og, og hann spyrir mig hvað ég sé há og hvað ég sé þung og, svona. Mm -hmm. og ég segi bara hva, ég byrjar bara að rugla. hann spyrir mig hvað hva heitiru og ég gat ekki sagt hann hvað heit hann er hvað, your name Þannig uh, uh, Uh, <laughs> og systir Kara Kara og ja þú veist þú sko bara svona bara gersanlega slámi í gang mm. og hann spurði mig hvað ég heit nei hvað ég sé há Og ég segja nú með ég sér tveir metrar, eitthvað, eitthva, ég veit ekki, þetta er allt í feet, þetta er ekki centimetrum. Og ég er bara að pöll eitthvað, ég segja nú með ég sér metrar og ég held að ég hafði hann í sér tveir metrar. Þetta var algjörð röggl. Og hans, hana, hann horfði bara á mig, kikktin í bílinn, sá sýstum mín og fór bara að hlæja. Og hann bara, it's ok með Það er allt í lagi. En því má vill trúa að það ég lentu bara mjög góðlega. Neiri síu, en, en þá er maður ekki þú, kanske brenda af því sem var heirsta fólki já, og svona já. sem er það þarf oft ekkert mikil til þess að þetta bara escalateer og, og það er bara hérna sem er í einhveru valdatrippi og ég séi og ert eitthvað vitlaust og, hérna, og svo hérna færmær eitthvað rosa ósanngert yfir sig og maður ætlar að fara svar og þá bara allt innum koma bissar skilurðu. Ég þust ég var bara jó dæmi mynda, já, veist, hegna ven sem bara bara þúst talar um að einhversu bara dalurð brauð og hann bara þúst hann þarf að vera þúst hann er svartður og hann þarf bara að vera hann fæður bara stað að keyra hann þar bara að passa sig bara þúst vera ótrúleg vandurskur og og hérna, og það er þetta er eitthvað sem að þar þurfti bara þurfti læra bara hvernig að hafa sigur og hvernig nó var breiðast við ef hon ef er ganglaur eða ef hon er stoppaður og... nú sagð er að fólk hefði verið þúst annað hvort að ekki fara út úr húsi út af óærdum eða eitthva Já. eða út af covid hvernig voru reglurnar þúst af því við erum svolti miki búna að vera pæla í þissu hér hérna hvernig reglurnar eru hér mm. og svona þúst hvernig og síðan er sem oft tala um bandaríkjun bara eins og einhver eina heild en er það nátt leið er rosalega mismunandi reglur eftir fylkju í bandaríkjunum Já, það, ólíka, uh, sko, í þannig a... Fyrst var allt bara lokað alveg. Það var bara megasjöttan sko. Þeir að klósetpapírinn var hvergi eftir háar. Já, seldist upp hver einasta klósettrulla <laughs> í bara borginni eða fylkinu eða ég veit ekki hvað. Mm -hmm. Og hérna og á þessum tíma þá vorum við sem betur fer var ég svo ég var, ég var alveg Alma mjög slök Hún var bara nei nei, þetta er ekkert mál. Við ferum bara út í bú, það verður það er engin að loka búðunum. Það, mm. veist, það er ekkert að fara að gerast og ég bara svona vikuðan allt fór í raugl þá já, nokkrum dögum kannski, þá teki ég myndband bara af rekkunum og senda öllum bara, það er allt tomt, nú förum við og við kaupum inn fyrir mánuð og sem betur við gerðum við það og við erum bara mjög skynsemar bara yfir höfuðu þannig við bara þú veist, erum bara kunnum að skipleika okkur og mm -hmm. og hérna en við kláruðum clóset papirinn. <laughs> <laughs> Þannig að við þurstu að fara og fá, við þurstu að fara og ég gerði eitthvað skifti díluna og nú er bara í ganni við eitthvað minni þar sem að hann fékk held ég hvað fékk hann, fékk eitthvað dósa með því ég fékk klósettrúnur hjá honum í staðinn. Er gal eða hugsum þetta núna? Já. Þessi tími þera var bara klósetpapírinn var Já. Já. Ég var enn og eins og fræktir orði sem þáttum, við að var hjá systurminn í París. Ó hérna þar var engin það er bara maður enda já. að kaupa einhverar einhver búnt af einhverum tissjúum og eða hvað af því að bara klósetpapír hann... búin allst að. Bila sko. Bila. En hvernig er hérna þú litir að vera í reglulegu sambandi við Ölmu? Já ja hvernig, hvernig er stemningin þarna núna? Hún er þær aftur í loftaninni núna en hún er svo mikill nagli sko. Þú veist hún er það er það er ekkert sem að sem að sko sem uh, slæðir hann á þann hún er hún er líka bara þú veist, hún heldur mér alltaf á jörðinni sko. mm -hmm. heldur mér á jörðinni og, og hjálpa mér að sjá veist, sjá hlutina í réttileg svo skinsum og kíntu stæði föst Kvittur þú að skrýti fyrir hana standing, að læst menn stendinga, því eru farnar heim og hún er bara já. ein eftir Já, hún er já, hún, en hún, já eins ég segja, það er ekki sem slæður hann út að lægina og hún, hún er hérna bara rosa þú bara að, að bara hugsa um andlega heilsu og þú mm. hon er frá við báðar við erum svo mikllir jóga sjúklingar að hon ja, gerir bara jóga ja, ja. krönum einasta og, og þúst ja. það enda bara heldur manni góðum mm -hmm. og eða þúst svona semi alltaf og hérna hon er með svona lítinn hóp sem er svona core core team þúst þeir eru alltaf quarantine. saman og passa upp á kort annað og og sem beturfer er bara eins og ég var að segja áðan með session þau eru flest komin online. Það sem ég bara að vinna í gegnum Zoom eða FaceTime. Mm -hmm. Þannig hún getur bara unnur og sem ekki heima. Mm -hmm. og, og er, hún er rosa hafum sem úti. Er bara, mm -hmm. bara, bara, já, bara er glöð það. Þú komin heim, varst ekki út lag. Já. Er, búrst, sérðu, sérðu fyrir þeir bara langar að vera núna bara að vinna við tónlist á Íslandi. Já, langar okay. það. Og ekva anna líka sko. ég bara ja helst tónlist og ég bara ég held að ef að þessi ef að þessi langi tónlistafærill min núna næsti 20 ár sem við búnar að vera í tónlist ef að það bó kennir mér eitthvað þá er það bara að íslendingar hægra rétt fyrir sér því að þetta reddast alltaf, <laughs> þetta reddast alltaf. og það er bara allt í lag að bara legga hlutunum á ráðast soldið. Mhm. Mm uh, ég er bara þar soldið. Þú ert samt er núna bara. Ja, bara ég bara þetta líka af því að þetta er bara allt búið að bara gerast einhvern veginn óvart. Eða, ekkert óvart. Ég held að hlutinn gerist alltaf fyrir einhveran stað sko. Þú veist og, og og ég ég bara veita ég vil hvergi annars stað að vera akkurat núna. Það er bara ég vil vera og Íslandi og ég ætla bara finna mér leið til að gera það og vera, vera bara í Það eru huglega líka því við sem höfum alltaf búið á Ísland einhvernig en við erum hér að þá veist, veginn, við förum út til að vera í einhverjum fríum eða eitthvað svona en en maður er búin að búið mjög lengi úti þá hlýtur þið líka að stundum að vera bara eitthvað á bara að hitta vini og fjölskyldu og byrja bara þar. Sko. Já, já, og ég er svona, ég, ég veit að ég, ég get að gæta orðið sjokk allt í mjög kannski eftir jó lengur tíma en ég er, ég er ekki komið þ guð minn almættur ég er svo grillaður ég þarf núna ský ég ba ég vanta mér lang me sólina mína jaa ég er, er öruklætt að fá svona, ég, ég þarf að komast út sko veist, er alveg alveg svona er, er þetta er alu bakværa bara með að ég geta þar öruklætt að fara til lei aftur mm -hmm. þá ég aftur að fara og vera einhuga tíma og, og vinna sko mhm mm þú veist og taka sessjón og og hjarna upp bara þannig bara ég með hér er eitthvað ég er ég er ekki búna að fylgjast með er eitthvað að vita kvenna verður aftur hægt að ferðast bara Nei. öll á til bandaríkina. Nei. Það er ekki búið ákveða með það nýtt. Nei, Nei. það held ég ekki. Og ég er bara, já, ég er ekki að stressa með á því eins og líka bara, það er ekki það er einhvern veginn orkanir þannig með langar heldur ekki út í þessu orku. Þetta þetta þú veist að það séu bara allir með byssu á heimilinu sinu og, og þú skulur geta að þú skulur geta haft að þú skulur vera aðlarann sem geta haft s þær er hún ein bara langan kerri í kringum að. Líka því að maður svona allan hátt á gegn fjölmiðla þá pólariseringin hér er alveg þú það er nota er alveg þeir, það er eðlilegt held til covid er búið að vera tíma að að við sjáum ekki ættintlega allt sammála en maður hefur tilfinning í og þar séi einmitt bara svona Já. rosa rosa mikið bara, Já, bara alveg, sumir eru kult, bara sumir eru bara á þíga að, að loka öll og að segja að meðan aðrir eru bara þá þetta er allt bara keftað er opna að bila, sko, og svo mm -hmm. spilar allt sem er enn kostingarnar og daltinu verður dorið pólitís Þú veist, ég er bara ég kæri mig bara ekkert um að kommenta það út af því ég er bara, þetta er, ég veit bara þetta er búið að valda svo mikið fólki kvölum mm -hmm. að það er bara þú veist, þetta er bara já, við, verðum, við verðum bara að finna leitt, þess að standa saman og einn að annan hátt mm -hmm og gera það í samanburð. Já, því það er náttlæga sem gæti verið. Segjum nú sem svo var bara best case scenario sé að hérna póluefni komi og allir séu bara þúlust þetta bara eitthvað einn fjari svolti út, þá situm við eftir með þessa pólariseringu. Já. Það er hvernig ætlum við hvernig ætlum við að lifa saman þú veist þetta er svolti bóka krist mér finnst sko, að þetta covid tímabil býr bóka kristalla svoltið við verðum að læra að meiga vera ósamulega án þess að við okkur finnist já, við vera fílt ósamulega við því við munum alltaf það er alveg sama þó að covid munði lagast á morgun þá situm við eftir með þetta allir sem voru ósammála mér eru fípul skilu. Já. já. Það lagast ekkert á einum degi ef ef mér finnst það í alvörunni sko. Nei, ég, þú veist, ég er alveg sammála því en sko en svo nátt er þetta líka bara þúlust þúst að fer þúst þetta er þúst þetta á þessu þúst af því það er að hafa alls ekki skoðanir og það er bara af því það er svo kvört sem er svo mart sem aftur komi ljós. Mm -hmm. En svo líka og, er líka hlutinn er og nota þetta statement í eins og þ þessum réttendabara þar á ó þetta ekkert við. Nei einuitt einuitt. Þar finnst mér ekki þar er ég bara mjög ốsamulegur því að það sé bara eitthvað viðunur á samanlagaur ốsamulega. Nei þetta þar er við tölum réttendur. Já þannig þetta er um þetta er bara... mjög góður punktur. Þetta er svona hérna. Þetta er mjög góður punktur þetta er þunn lína hvar Já. við erum komen í eitthvað þar sem er í raun verið ekki alveg í lagi að vera er Já þetta er Það er það sem gerir þetta svona og þæsna er gróft og við, þetta er orðið svona þetta er, þessi tveir pólar af því að þetta, við erum ekkit aðstæðnar úti er ekkit bara COVID ný, þetta, er, ný, ný. þetta er allt annað sem spilar inn ja. í öll þessir pólitík ja. og öll þessir socialisjus og þetta mm -hmm. er bara þú veist, já, þannig að þetta er bara svona óþægilega orka mm. spyr fólkstundum í lokinn hefna að þú verður að gefa sálfrið ráð þú værir áttjónara og komum allar einslunar sem úrst með þeir. Já. Það er eitthver, myndurðu gefa áttjónara klurur, eitthverðu ráð, miðan alltaf sem úrst búin að læra á þessu ferðalagi. Já. Ok. Það er held bara bara, þú ert betur en þú heldur. Já. <laughs> og þú ert mið þetta. Er, það er svona, ég er svona svolítið búin að gleyma því og þurfa svolítið að minna mig á það ég Já, ég er ég er actually bara svolti góðigis. Það er gleymist svolti. Ég er sammála um því. Bara. <laughs> Takk. Staðna, <laughs> maður þarf að minna sig á að bara, þú veist, og bara og líka bara treysta sko, og þetta er bara, bara ég ætla að gefa öllum þessi ráð, bara þetta er klúr ráðin eru mm -hmm. treystu bara hjartanu og fara farðu aftur mitt hjarta er svona, svona um God, siga, og það er merkur sé að þar hér. Þú veist Já. ég ég finn alltaf eitthvað, Ég veit alltaf Það er að það er svona bara já, ég hef svona þetta er rétt eða þetta er rétt. Mm -hmm. Bara fólugu Það er alltaf bara fylgja hjartinu. Fylgja hjartinu það er, bara, já, það er mitt ráð og til mín sem 18 ára klæru til dý hjartinu. Klæjur.